Ja tinc davant meu en Bernat Dalmau, que és el convidat del programa d'avui per conversar amb ell sobre diferents coses que doncs, anirem desfilant al llarg de les propers minuts. De moment, doncs li donem la benvinguda i presenta't tu mateix, Bernat. Com estàs? Bona tarda. Molt bé, molt bé. Um, bé, doncs jo eh, soc un jove d'aquí a les Planes, de 21 anys, i ara mateix estic estudiant Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, uh, i bé, uh, sempre he estat d'aquí al poble, i bueno... <laughs> Has nascut aquí Les Planes? Sí, sí, uh -huh. sí. Molt bé. I vas a la Universitat Autònoma, que està a Vallaterra, a Cerdanyola, sí. a Barcelona. Estem en un pis d'estudiants a Cerdanyola, uh -huh. i... Bueno, ara aquest curs és així una mica especial perquè de moment ara fem les classes online i les pràctiques presencials, això sí. Però, vull dir, entre setmana sí que vaig allà a Cerdanyola a estudiar i llavors els caps de setmana puc venir aquí i tornar a la tranquil·litat del poble. Hòstia, i això de les classes online són totes les classes o una part només? No, ara, ara mateix són totes. Déu-n'hi. Sí, sí. Hòstia, un canvi important, Esclar, no? o sigui, a nivell de de vida universitària ha canviat totalment, eh? però bueno estem, estem tots igual <ríe> però vull dir que sí que és veritat que els estudiants estem una mica desmotivats en aquest, en aquest sentit ara mateix perquè la universitat hauria de ser com un lloc més de, no sé, que et trops amb els companys que tenen els mateixos interessos que tu, més de creixement personal i així jo trobo i poder ara així amb classes online és més complicat tot això Clar, clar, clar, perquè per això t'apuntes a l'UNED, no? O a la UOC. Sí, sí, sí. El campus està per poder compartir les vivències, les experiències, mm. intercanviar punts, no? Sí, sí, sí. Però Déu bueno, mió. aviam si sí, mica en mica va millorant ara, que sembla que poder ja trauran la vacuna. No sé com, com anirà el tema, però... Tampoc serà la solució definitiva, això també no, sí, ho hauria de dir clar. Més, abans no, abans no arribi a la gent o, o no solucioni el tema encara ens queden uns quants mesos que aviam si ens deixen una mica com a mínim fer classe presencial o fer més coses amb les mesures necessàries però com a mínim tornar a aquesta normalitat amb mesures com a mínim Perquè què, què us han dit des del claustre o, o des de uh, la universitat? Us han dit que això és temporal? Que a és per acabar aquest trimestre? A nosaltres sempre ens diuen 15 dies i llavors s'acaba allargant tant com, tant com poden, suposo, perquè, clar, òbviament saben que tampoc som essencials a nivell, a nivell productiu, suposo, no, no els hi suposem, no els hi suposem molt, molts beneficis i, per tant, per això doncs, som els últims que, que ens desconfinaran, segurament. O és una conclusió, una conclusió dura, no? Perquè, sí, sí, però bueno... De, de fet, si mires el Pla Bolonya que recordo que va haver moltes manifestacions, en, en principi això és una crítica a la universitat genèrica que segurament doncs, es podrà, se li podrà donar la volta i, i tindrà molts matisos, però es diu moltes vegades que els universitaris a vegades tenen... Uns, uns currículums, uns temaris que estan molt enfocats precisament a la productivitat i a les empreses, sí, no? I no sí, tant al sí. coneixement o la investigació. Sí, però clar, com que no és un, un benefici a curt plaç, doncs, ara en aquests moments també... Però bueno, sí, jo això ho criticaria, perquè jo o sigui, jo triat biologia eh, no tal com a... O sigui, com a treballar d'això, sinó més que tot perquè a mi m'interessava molt i volia aprendre els coneixements sobre aquests temes i formar-me més com a, o sigui, com a persona amb temes que m'interessaven, saps? I llavors, si puc treballar d'això, millor però vull dir que no era el meu objectiu En plan, no vaig a la universitat per, per trobar feines, sinó perquè penso que l'educació és algo, és algú públic que tothom ha de tenir a l'abast i que en plan, tu has de, ser, has de poder formar-te en allò que t'interessa, i llavors ja decidiràs, en tot cas, la vida laboral. Uh -huh. quan, quan vas decidir que, que volies estudiar Biologia? Aquell pas de, de l'institut a la universitat, aquella selecció per les notes, on vaig, on entro, o ja tenies una vocació o cert interès? No, la veritat és que des de ben petit que he estat bas bastant encorregit per els animals i mirant bitxos i plantes, i vull dir que no, no vaig tenir aquest dilema de no sé què triar o no sé si entraré i així, vull dir que ja ho tenia bastant, bastant clar i la les arquitectes em van anar bé o sigui que... Mm. Quin cos estàs fent ara? Ara quarta. Ja. I són cinc anys o és l'últim? No, és últim? aquests són quatre, sí. sí. Vale. O sigui, jo jo us vaig triar Biologia perquè és com una carrera que engloba totes les formes de, de la vida des del punt de vista ja sigui molecular i tot això, com també més general d'individus, de, de relacions entre, mm. entre individus i els ecosistemes. I bé, perquè era com una visió que trobaven com necessària per, bueno, perquè m'interessava molt. Sí, sí. És una manera d'entendre el món, no? Molt, sí, sí, sí. molt directa. I eh? la, vida, la vida mateixa, també, perquè <laughs> òbviament, en plan, et situa des d'un punt de vista um, diferent, potser menys antropocèntric, en plan que tu ets com formes part del resultat aquest de, de l'evolució. Ets una branca més, o sigui... Mm -hmm. No sé. ho <laughs> I com... Oh, uh, després entrarem potser a en més detallar això, perquè, clar, ara em dones peu a, a fer la pregunta, no?, cap a on anem no? com, a, com a espècie, i, <laughs> i clar... Um... Uh, últimament jo li donava voltes fet el fet de que la nostra societat, almenys l'occidental, pràcticament 300 anys, no?, perquè si ens anem més enrere, en, era un altre món, pràcticament, i, i era un altre un altre home, no?, i una altra dona la que habitava a, a aquestes societats, I, i si agafem, doncs, el, les societats prehistòriques, doncs, durant molts eh, eh, milers d'anys, que és una bestiesa, doncs, s'han mantingut amb una evolució però amb una societat que se la podia definir i, en canvi, nosaltres portem només 300 anys, no? Llavors, suposo que també aquesta biologia evolutiva, o no sé com en dieu, és molt interessant per relativitzar una mica la història, sense entrar en la faceta de la història que això els historiadors, però sí per entendre com evolucionem com a sers vius, no? com a éssers humans, Sí, bé, bueno, clar, els humans um, clar, hi ha el factor diferencial aquest de que com que vam aprendre a utilitzar eines i sense va desenvolupar el cervell um, d'una manera molt, bueno, molt exagerada, doncs clar, llavors l'evolució ja és com ha passat a, a un altre nivell perquè hi ha molts factors culturals i així que ja serien com més artificials, en, plan en funció de com ens relacionem nosaltres o en funció de les polítiques que... O sigui, tu, en funció de les polítiques dels nostres governants o així, poden encaminar una mica cap on, cap on tirem o cap on... Vull dir, hi ha molts factors que influeixen en la nostra evolució futura, que seria com una mica una, una selecció artificial. Em refereixo que si tu ara deixes que es, rep... bueno, que es reprodueixin només els... amb tal tipus de gent o no sé què, ho estigmatitzes un grup o no sé què, tu pots aconseguir que uns desapareixin els altres, vull dir que és una selecció molt, molt més artificial mm. i que no, no hi ha tant aquest component d'atzar de, de que podrem altres animals i seria. Mm. Va, per cert, va, ara dic de memòria i no tinc aquí on llegir-ho, però vas llegir el aquests premis que donen, que penso que era el, el bueno, no sé si és el Premi Nobel de la Ciència, que, que li van donar a dues investigadores, penso que eren anglosaxones o nord-americanes, no estic segur, però eh, en definitiva el, el premi que els hi donaven era per un, un mecanisme que havien aconseguit que és com unes estisores del genoma humà no sé si et sona haver-ho llegit, o, que era una, una espècie d'això, doncs, un invent, eh, evidentment, doncs, de laboratori i tal, que permetia disseccionar el genoma i poder retallar uns gens d'una manera molt fàcil eh, en comparació amb com es feia fins ara. No? I, de fet, l'inventor d'aquest mecanisme doncs, eh, és un científic espanyol, i clar, jo vaig veure que se'n feia molt de bombo i plataret, tothom molt content, i d'alguna manera era el doctor Frankenstein, o sigui, era un invent que deies, collons o cullera, això és sèrio, no? I en canvi no es qüestionava mínimament algun perill que pot tenir, amb totes les avantatges que tenia per tractaments, no? Sí, o sigui, això de la genètica... jo la meva germana ha fet la carrera de genètica a la UAB, i, clar, aquest component de bioètica també el tenen bastant... Bé, bueno, clar, o sigui, els, est els estudiants en plan l'han d'incorporar, òbviament, perquè, si no, es poden fer veritables barbaritats. Clar, amb tot això del que es coneix ja el genoma humà i que es, com... es podrien fer modificacions, podies triar com vols que sorti el teu fill, totes aquestes coses tenen un component ètic molt molt i molt important i que s'ha d'anar molt en compte sobretot amb qui, amb, amb qui les fa servir aquestes tècniques i per quin motiu i sota quins, bueno, sota quins valors es fan bueno, no sé. Algun consell regulador de, de ciutadans no només de científics i polítics doncs podria, podria haver-hi o, o potser ja existeix algun Sí, bueno, clar um, crec que hi ha comitès de bioètica i coses així però, bueno, que vulguis o no acaben sent acords entre... entre uns quants, que no vol dir que sigui exactament el correcte. Però, bueno, és una mica... En general, l'ètica i la moral també varia una mica en funció de les cultures, i així no. Vull dir que, clar, és complicat determinar una cosa universal que estigui bé per a tothom. Però bé. En qualsevol cas, jo, des del meu desconeixement i ignorància eh, en, en aquest camp, però crec que, el, que la ciutadania hauria de participar més amb les decisions que pren la ciència, no?, hi ha molts, molts processos d'investigació, tot i que cada vegades dem democratitzen més, però al mateix temps hi ha, hi ha molts interessos empresarials que poden fer decantar doncs, a, a aquests processos d'investigació i desenvolupament no? de, de nous coneixements i, i de la ciència en definitiva. Però de, deixe'm preguntar-te, quina és la teva assignatura favorita o, o la que t'agrada més, amb la que disfrutes més a la Uni? Ostres, eh... Uh... Mm... No t'ho sabria dir, així, una assignatura en concret, perquè, no sé, n'hi ha han hagut vàries. Per exemple, botànica... Que tot depèn bastant del, dels professors. Per exemple, botànica ens van explicar molt les plantes des de... O sigui, des de, de l'origen, de què era cada cosa, que llavors resultava que, era una que no era el que allò et semblava. En plan, per exemple... Tu com una cosa que has vist sempre una pastanaga, per exemple, doncs, que és una arrel modificada, o les, una ceba, totes les, les capes de la ceba són fulles modificades. En plan, coses d'aquestes que et fan veure les coses des del punt, en comptes des del punt de vista clàssic i habitual, sinó des del punt de vista evolutiu, i està molt bé. Bueno, I també llavors altres assignatures més de per exemple, anàlisi i cartografia de la vegetació, coses així que, que t'encloben els paisatges i els pots classificar i tu, en funció de, de l'espai on estàs, dels tipus d'arbres, saps que tindràs uns altres tipus d'arbustos a sota. Vull dir que està tot molt, molt relacionat amb clima, vegetació, fauna eh, bueno, i, al, i alhora també els impactes humans, tot està relacionat. Estaria una mica vinculat amb la geografia, no? Potser, això sí, que deies? Sí, sí, totalment. Que els geògrafs sí que estan <ríe> pobres abandonadíssims, eh? Algú que hagi estudiat geografia, no, no sé si encara existeix aquesta carrera com a tal, però eh, recordo que m'amagava estudiar geografia i història, que es deia llavors, no? Una carrera que, que ara està separada o... Bueno, eh, a l'UAB, no eh, um, sí? ara conec un aquí a les Planes, que també ho ha, ho ha estudiat i volta per aquí, sí, sí. Geografia? Sí, sí, sí. Mm una mica, no sé, molt bé cap on, en plan, cap on està enfocat. Si més cap a, a història natural o més cap a poder cultura, no ho sé. Això ho desconec. O, o, o geologia, no sé. Una mica de tot, suposo. Sí. Sí. Mm, els geòlegs també de d'unida, pobres, que <ríe> són, a, són aquestes, diguéssim... Uh activitats que són molt importants i haurien d'estar supervalorades avui, tenint en compte l'emergència climàtica en la que ens trobem, i en canvi mm, només sentim epidemiòlegs, no?, últimament aquí no hi ha... O sí, algun sí, sí. meteoreòleg abans per tot això, però la resta... Uh... Bé, també cerca el, els panells aquests que està fent Nacions Unides, no sé si és perquè jo ho estic investigant més i m'hi fixo, però jo diria que estan tenint una mica més de ressò, o un mínim ressò, i, i, i faltaria menys, no? Eh, tots aquests panells que fa el, ara no recordo els noms, però el, aquests eh, informes que es faran anualment no? de, d investigadors d'arreu del món, mm -hmm. de multidisciplinars, que ens expliquen doncs, a, quina és la situació no? d'emergència. De, en aquest sentit, tu com ho veus, això? Que, quan es va declarar l'emergència climàtica, m'imagino que ja, ja sabies, doncs, que hi havia aquella estudiant eh, que anomenada Greta Thunberg que sí, amb el Fridays sí. for Future i tot això, i, i suposo que la universitat també doncs, en sou conscients, oi? No, o sigui, o sigui a nosaltres a l'assignatura d'ecologia, per exemple, a tota aquesta cosa del canvi climàtic, que sembla que a vegades t'ho pinten una mica com que sigui de, de boca a boca, saps, en plan s'està escalfant el planeta, no sé què, nosaltres ens donen dades i, i la veritat és que és bastant preocupant, perquè em sembla que els últims 100 anys ha pujat un 25% el, la concentració de diòxid de carboni, a més a més la temperatura em sembla que ja ha pujat 0,5 graus, i tu pots pensar, bueno, tam tampoc és tant, no? O diuen, vale, la previsió, um, previsió d'augmentar la temperatura serà de, posem-hi, jo què sé, 2 o 3 graus. Però clar, estem parlant de graus que són... Una, és una mitjana, per tant si tu agafes si aquí puixes dos o tres graus de mitjana, doncs poder ja tens el clima que hi ha al Marroc Saps vull dir que estem parlant d'uns canvis que globalment afecten uh, molt fortament petites variacions uh -huh. que poden afectar greument la biodiversitat i tant, i tant, i tant. De, de fet el, els últims estudis donen per fet que l'augment de 1,5 graus es produirà en les properes dècades I, i, per tant, els acords de París diguéssim que, que no, es, no es compliran no? eh, s'ha de seguir intentant i, i s'han de prendre mesures molt més ambicioses és, és el típic, la típica frase textual de, del dels grans buròcrates, però si la portem a la pràctica és correcta la frase, no? S'ha de ser més ambiciós perquè ja ens, ja ens sobrepassa no? l'acumulació, com deies tu, de, de diòxid de carboni així com d'altres gasos d'efecte hivernacle que són perjudicials eh, per la biosfera sí, ja. com per exemple el, el, el, que, estar, també. Exact, el metal que meten els avions, no? Ara s'ha de descobert que és el, és, és el doble les emissions que fan els, els, els, els avions Uh, i ens ho estaven amagant, això. És a dir, que eh, està molt complicada de revertir, no?, la situació. Sí, bé, bueno, clar, ni, o sigui, a nivell personal sí que es poden fer coses, però clar, estem parlant d'unes quantitats eh, gegants. Quan parlem de les grans potències del món, vull dir que, en realitat, gran part de la responsabilitat també recau amb els, amb els governants que han de prendre mm. mesures... I s'ha vist, vist que funcionen, eh? Quan es fan coses d'aquestes, d'aquests, de no pots emetre tal cosa, o si mets més d'això, has de pagar molt. Doncs, eh, funcionen, i crec que s'han de fomentar, en plan, des d'institucions de i des de governs, doncs, anar cap a aquest canvi a contaminar menys, perquè si sí que tu poder... Ja fas, en plan, jo què sé, t'estalvies un viatge amb cotxe un dia... Però, clar, si tens la fàbrica al costat allà, anar contaminant 24 hores tot el dia, doncs sí que tu no impactaràs més, però la fàbrica sí que continuarà impactant. I llavors sí que trobo important incidir en, en les institucions i que obliguin, en pla, amb lleis, a, a aquesta reducció. Mm. Bé, bueno, i, el, i el, el canvi també de model, de poder... Um, incentivar renovables i aquests temes mm -hmm. Molt bé um, Clar aquesta, tra aquesta transició de depèn molt de l'energia um, però també dels hàbits de consum no? Mm. Jo no, jo no veig que s'hagin canviat molt els hàbits de consum i jo m'incloc, eh? Jo també, sigui, no, no, no vull ser cap exemple de res. Eh, bueno, intento ser un bon exemple, però vull dir que també eh, la crítica la, la faig en general i, i m'incloc, no? Eh, potser la pandèmia sí que ha obligat a fer unes reduccions dràstiques de consum i d'energia que són eh, ideals no? per, per, per aquest decreixement que alguns pensem que s'ha de fer i per aquesta reducció dràstica de les emissions. Però, clar, veiem que això eh, xoca amb, amb el model econòmic i, i amb com es guanya la vida a la gent. Aleshores, la transformació és, és doncs, molt radical i la, la que s'ha de fer i la que plantegen els científics però als governs els hi costa no, els hi costa, no, no sé des del teu punt de vista com a estudiant, com a universitari en, eh, o, o com a vell de les planes com, com ho veus? Sí, bé, bueno, és complicat um, perquè vulguis o no la gent ha de, ha de menjar, ha de treballar, ha de viure i vulguis o no això genera um, genera residus, genera emissions i genera una sèrie de coses que sense, sense l'ajuda dels, dels governs és complicat que, que la ciutadania pugui, pugui reduir. Perquè aquest, aquest canvi, o sigui, si tu vols intentar que un agricultor no... Imagines, que facis servir, o sigui, faci servir productes més ecològics, o tècniques més ecològics, però llavors deixes que s'importin de l'altra punta del món productes molt més barats, doncs tu si aquell agricultor d'aquí no l'ajudes, doncs òbviament aquest al final s'acabarà passant a l'altre perquè veu que és insostenible. I el mateix passa amb la, amb la pandèmia, ha passat el mateix en aquest sentit de que si tu vols que la gent tenqui els seus establiments um, perquè creus que s'ha de fer i doncs clar, tu els has de donar um, el, en plan diners, bé, bueno, els has de donar rec recompensacions, jo. perquè clar, si no l'únic que és putejar aquella gent i llavors no veuen el, el benefici directe que té a no fer certes coses. I, i seguim amb això que apuntaves de, de l'agricultura, la, tu creus en l'agricultura ecològica o biològica, <ríe> sense tants químics ni fertilitzants artificials? Um, això ho, és un tema que heu tractat a, a la UNI, per exemple, o amb algun treball de camp? Uh, Bé, bueno, um, hem tractat uh, bastant el tema, sobretot dels, dels nitrats, per exemple, que contaminen el sòl i aquests temes així... Ens... I que sí que um, es veu que els productes ecològics doncs, tenen menys quantitat d'aquests productes. I bé, jo o sigui, sí que sóc partidari de l'agricultura ecològica i, i també sí, pot ser que sigui de, de proximitat, perquè, clar, si la importes de, de l'altra punta del món, la part d'aquesta ec ecològica ja perd bastant el sentit. O sigui que hauria, bueno, sí, hauria de venir lligat d'una... Um, bé, bueno, tant agricultura com, com ramaderia, com tot el que sigui, doncs, de proximitat. Anar bé. Molt bé. Escolta'm, i això que últimament, per sort, s'està parlant, doncs, una mica, eh, ja més en profunditat, o, o plantejant-ho com un dels pilars d'aquesta de, transformació ecosocial, el tema de la biodiversitat, com ho veieu, perquè també és preocupant no? la, la pèrdua de biodiversitat, de la quantitat d'espècies que hi havia abans i la que hi ha ara, així com dels ecosistemes que també doncs, estan molt, molt desfavorits no? per tots aquests canvis. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. I, bueno, jo, bàsicament, el, o sigui, el que em vull poder dedicar, si faig algun màster o així, serà el tema de la biodiversitat, perquè penso que és um, molt important en molts, molts aspectes i que s'ha de preservar perquè o sigui és important tant en sentit, ja sigui econòmic per les coses que produïm nosaltres, com també perquè és com... Jo me l'imagino com una mena de un edifici que ha anat construint la, la història natural, bueno, i que tu, si vas deixant que es perdin peces, òbviament, llavors, si ve sé, una ventada o alguna fort, doncs és més fàcil que caigui. En canvi, si tu tens di, diferents alternatives o un ecosistema ben, ben ben estructurat, és més resistent a possibles pertorbacions. Que també això té una mica de relació amb, les, amb la pandèmia, per exemple o, bueno, totes les malalties que es propaguen. Per exemple, si tu tens un camp de només blat i t'hi ve un cuc que menja blat, doncs després no, ja no tindràs blat. Però si, en canvi, tens un camp que hi ha blat, cols, no sé què, no sé quantos, doncs tu t'hi vindrà aquell cuc, però només menjarà el blat, però tindràs una altres cosa, altres altres coses I, a més a més, si en aquell camp i tens... Um, uns altres insectes que es mengen, que es poden menjar el cub, doncs llavors això vindria a ser com l'ecosistema que s'autorregula i que aquestes... amb Una cosa que es podria anomenar una plaga, doncs ja no ho acaba sent perquè el propi ecosistema ho evita. Mm. Molt bé. clar el, Els monocultius eh, produeixen una quantitat molt gran de... de... En aquest cas, doncs, per exemple, de gra, que ja que estaven parlant de blat o de soja, per exemple, però amb, amb una contrapartida molt gran, que és que està destruint el territori precisament per això. No? Per, primer, per la, la, la deforestació que es pugui fer d'aquell entorn, i també em puc referir a, a, a les vinyes. Eh? Una, una gran extensió de vinyes és un monocultiu, també. Ara es comença a entendre que poden haver-hi flors entre línia i línia de, de ceps. Menys mal que sí, sí. algú encara doncs, creu que es pot fer. No? És més costós, o, o, o no, més que costós, és diferent. No? És una altra... Eh, diguéssim, plantejament, un, un, una vinya ecològica, eh, perquè no té aquests productes químics, però també perquè eh, s'ha de replantejar moltes coses que abans es feien per inèrcia, no? Vinga, tindrem aquests eh, químics i ja no tindrem males herbes i tot estarà ben polit, però clar, quan et ve un fong, no, eh, aviam, els fongs són difícils de, de combatre, però eh, qualsevol altre petita plaga que pugui haver-hi doncs, de seguida pot ser molt destructiva no? si no hi ha altres, com deies tu, insectes i altres certs vius que doncs, poden entrar a ells equilibrar-se però eh, clar, el, el, això és, és un canvi de paradigma molt gran, no? primer, primer perquè aquestes grans, eh, grans empreses, les multinacionals són les que tenen aquestes grans extensions de monocultius que per altra banda hem vist ara eh, aquest, eh, aquesta tardor doncs que les grans inundacions que han provocat certes tormentes tropicals o, o huracans que han arribat a terra com a tormentes tropicals han creat unes inundacions enormes a llocs on hi havia plantacions, per exemple, de palma d'oli d'oli de palma, aquestes, aquest gran monocultiu que també es fa doncs, deforestar en la selva i que Centroamèrica doncs, està fent molt mal. I això és superclar. Abans no hi havia inundacions aquí, com que hi ha aquests eh, monocultius i s'han eh, tombat tota la selva, doncs clar, la, el drenatge és diferent, no? Llavors, el, el, es, és clar que cada vegada s'explica doncs, millor del, del que ja ho estic fent ara i, i tu en, ens ajudaràs avui també a explicar-ho de la importància d'aquesta biodiversitat no? en, en tots els àmbits per poder sobreviure en nosaltres com a espècie, també. Sí, o sigui, jo... El que he vist última, els polinitzadors, per exemple. Per exemple, Perdona, sí, també. O sigui... Um, són importantíssims pels nostres cultius i el que he vist últimament és que el, el que és important per afavorir la biodiversitat és que hi hagi com un mosaic d'hàbitats que això és quan es genera la màxima biodiversitat en plan que no tot és només el típic bosc um, i o sigui tornant tots els camps que, que ens tornin a a bosc, per exemple, així tampoc afavoreixes la biodiversitat, sinó tu has de generar aquest mosaic de tenir uns llocs amb bosc madur, uns llocs amb, amb terrenys agraris, que tindràs espècies de terrenys agraris, i així aconsegueixes tot un, tot un conjunt d'hàbitats relacionats que aguanten molt més. A, més. a més, imagina, tens un cultiu al costat d'uns d'un bosc o així, doncs llavors els polinizadors que poden fer niu en aquest bosc els doncs polinizaran el cultiu i tot és una sèrie de relacions també el que deies tu de, de l'estructura est, del sol doncs que s'ha de o sigui amb, els, els boscos, per exemple agafen, agafen el sol i no deixen que l'aigua eh, l'erosioni mhm mm Llavors també és important tenir en compte aquestes coses. Quan, quan es fan um, així camps tan grans, òbviament allà no hi ha res que t'agafi el sol i no hi ha res que agafi l'aigua i per això és important tenir una mica de tot i això. Passar dels grans productors als pet petits productors uh, distribuïts per tot el territori, no? Sí, sí, sí. El... clar, això és, això és complicat si no es canvia el, el model econòmic, que jo tampoc sabria dir exactament quina és la solució, però que a mínim sí que es podem criticar les coses que, que en aquest model no surten bé, això sí. Mm. Bé, bueno, i tenim exemples, no?, l'altre dia la, la Laia, de la biblioteca d'aquí, de la cooperativa de les Planes, ens parlava d'aquest nou grup de consum no? que també doncs, a, a, fa compres conjuntes a productors locals de, de proximitat i també ecològics és, és un exemple, és un altre model no? de consum um, uh, o per exemple doncs, a, tenim aquí doncs, a la família de la Mart al, al Vilar amb el seu projecte d'hort viu que també doncs, fa cistelles hi ha, hi ha petits productors i exemples que funcionen, però, clar, també estem parlant doncs, que les grans superfícies que es diuen els grans supermercats doncs, tenen una quota de mercat doncs, molt gran i, per tant, dominen molt no? uh, i, i condicionen molt el que la gent com, eh, consumeix. A Barcelona és una bestiesa. On hi havia cines abans, ara hi ha mercadones. I, clar, fotrà un mercadon al mig d'un barri a banda que et carregues uh, el petit comerç, doncs, també... Estàs eh, creant unes dinàmiques de consum molt concretes i ells, doncs, tenen els seus distribuïdors, també tindran producte de proximitat i producte ecològic, però, clar, en, en conjunt és un altre tipus de model que no és el que estem dient ara, no? Bueno, però... El problema és que, o sigui, clar, el, mat el mateix model mm, al final també t'acaba, depèn de com, obligant a comprar el que hi ha, saps? Perquè, vull dir, també tampoc pots no pots obligar una a una persona... Bueno, o sigui, no pots fer sentir malament a una persona perquè no compra ecològic i poder, no té suficients recursos com per comprar-ho. Vull dir, també ja ha, ha com molt... Vull dir, que va molt més enllà de, de, del tema aquest, sobretot en, en grans ciutats i així. Mm. I tornant al, o continuant amb de la biodiversitat, en, a nivell d'espais de, i d'espècies, quin... Quina, quina espècie i quin espai en, ens faries, doncs, ens uh, dibuixaries, perquè a la ràdio tot són imatges imaginades, uh, quina és aquesta imatge que, el, que li donaries al, als oients en quant espècie, alguna espècie doncs, que està en període d'extinció, per exemple, perquè ens fem doncs, una idea d'aquesta crisi ecològica que existeix i també un espai on també doncs, uh, està doncs molt deteriorat o, o pràcticament, pràcticament també doncs ja ha ja deixat d'existir per tots els, els efectes doncs de, de la petjada humana i, i, de, i de tot el que l'afecta. Um, bé, com a, a possible espècie així... Um... Bé, bueno, més llunyana i podríem posar, per exemple, els orangutans que es veuen en perill per la deforestació, però llavors més properament aquí... Això seria, també... per exemple, a les illes aquestes del Pacífic, no? que hem vist algunes imatges de deforestació... I aquests orangutans pobres, doncs, agafant-se que està caient, això és, és molt bèstia, no? Ara, és Sri Lanka o no sé si és Filipines, Sri Lanka, una d'aquestes illes que la deforestació és bestial per l'oli de palma, no? Per, per crear precisament aquests... Què és l'oli de palma? Doncs, bàsicament, per no entrar en detalls i, i liar-me, és, és aquest oli, com diu, que s'utilitza en doncs, molts productes alimentaris que li dona un gust, una textura, que nosaltres no, molts cops no sabem què hi és però igual te'l posen amb una Madalena o amb el Nutella o amb altres productes no? i per tant la indústria alimentària la gran indústria alimentària s'aprofita d'això i és cert que hi ha petits productors d'oli de palma però que poden ser doncs, inclús ecològics si és amb una petita quantitat però clar, beh, hi ha les grans extensions que precisament doncs, el que fan és eliminar a l'hàbitat normal de la selva dels orangutans, però també dels elefants. Avui veia una imatge d'elefants menjant amb un abocador, que era una cosa terrible i que morien perquè vés a saber el que menjaven amb un abocador, no? una cosa com molt apocalíptica i... i en en fin la deforestació en aquesta zona del Pacífic és bestial. Sí, tota, tota la zona... Així, totes les zones més tropicals o així estan, estan patint... Uh, deforestació, que aquí nosaltres poder no, no veiem tant perquè Europa ha passat una mica com al contrari sí, més aviat s'han abandonat uh, s'han abandonat conreus um, que això alhora tampoc és bo eh, perquè suposa també pèrdua de biodiversitat d'espècies que, que vivien en aquests ambients vull dir que i pels incendis també hem vist que és necessari no? sí, també sí, sí i, bueno, i del que deies d'espècies en perill d'extinció, o sigui, aquí també, aquí també en tenim unes quantes. Hi ha el tritó de, del Montseny, per exemple, que només viu uh, en, el, bueno, en alguns torrents del Montseny. I, bé, hi ha els grans, els grans depredadors, que aquests sí que són, generen una mica més de controvèrsia al públic en general, ja sigui el, el llop o l'os, que Aquests també han patit molta pressió de l'home? Per cert, què, què em penses del de, que sembla allà, doncs, eh, que és la causa eh, de la mort de l' eh, que això ho es diu, que va ser per, enverinat possiblement per, un, per una persona que estava dins del, de, del sector de, de, com es diuen això, no de gent rural, sí, però, Medi ambient, alguna cosa així. Un treballador del medi ambient de la vall d'Aran. que hauríem enverinat l'os ostres em va impactar bastant, perquè o sigui, jo entenc que aquella gent són els que han de petllar per, per la seva protecció. El llop s'ha ficat al corral, no?, en cas, diria. Sí. sí. Déu-n'hi-do. Llavors, deies a l'os, el llop, com a espècies que, que aquí s'han doncs, intentat re, reintroduir, però que estan en, en perill d'extinció, per aquest equilibri doncs, que ja ha deixat d'existir, no?, la natura. Sí, bueno, o sigui... Bueno, i podríem anar... O sigui, qualsevol grup d'animals, ja sigui insectes, vertebrats... Vull dir, tots tenen moltes espècies que estan en perill d'extinció o, o que no estan ni, ni catalogades, saps? semblant de que tampoc es té coneixement de, de la seva existència. El dels insectes també és preocupant, oi? El, el, perquè clar són els que ajuden a crear el, un sol, diacin fèrtil, si no hi ha insectes, tot aquest procés tan complexe, que suposo que el, els biòlegs el coneixeu com, com els agrònoms, que és un, en fi és una, és una passada. Uh, clar tot això requereix d'una quantitat precisament de biodiversitat i, i tot un, uns equilibris i fet Una cosa que sóc incapaç de, de, de recordar uh, mínimament el que em van explicar. No? Mm -hmm. quan Ja ho he dit aquí diverses vegades a, a l'Associació la, L'Era de Manresa. No sé si ha sentit de parlar dels agrònoms de, de Manresa. L'Associació L'Era fa alguns, alguns cursos, alguns tallers en paral·lel doncs, amb, amb la universitat. Bé, és l'escola universitària de Manresa d'agrònoms. I, i ho expliquen molt bé tot això, no? També hi ha una, una revista, per cert, que aprofito per fer la falca, que es diu agricultura i que en el segon programa d'aquesta segona temporada precisament doncs ja vam presentar amb l'Alba Gros, que va venir a, a, a explicar-nos quin era l'últim el, el darrer número d'aquesta revista, i també us, us la recomano perquè parla de moltes coses a nivell d'agroecologia molt, molt interessants. I, I, clar, és que el, no... Abans deia que sí, que cada vegada la gent és més conscient de la pèrdua de biodiversitat, però no sé si realment en som perquè és el termòmetre, doncs, un dels termòmetres més evident d'aquests riscos que té doncs, aquesta deriva ecològica en, en la que en la que estem anant, no?, tan perillosa. Sí, totalment. I, a més a més, en això de... Um... De, de pèrdua de biodiversitat s'hi ha d'afegir un, un dels factors és uh, la creixent bueno ca, cada vegada hi ha més espècies invasores i aquí ara mateix amb això que deies dels insectes doncs ens trobem que hi ha la, la vespa asiàtica mm -hmm. que aquí n està, n està ple i està, està causant en la gent en els apicultors que tenen abelles europees de la mel, doncs està causant estralls i, bueno, per exemple, aquí a Sant Aniol tinc un amic que se li havien matat ja dos ruscos i, o tres i, i l'altre s'havia quedat sense, vull dir que són problemes que si tu no els evites a temps, doncs llavors es, es fan de tal dimensió que ja és complicat posar-hi posar remei. Sí, sí. Aquest, aquest cas el conec perquè a casa tinc una zona que els, els totxos estan a la vista i s'han ficat, suposo que a dins han trobat algun espai i fa tres anys que, que ha, uh, fan el rus que hi ha les, les Vespas de la Mel i quan acaba l'estiu venen les, les Vespas uh, as, asiàtiques, la, la Vespa Velutina, no? sí i dir, es posen allà a l'entrada del niu pum, pum, pum, i els van agafant una a una i els, els, és com, com que es menja una crespeta eh? o sigui, la, la, li xafen el cap i se l'enduen volant i no sé són així carnívores no? per entendre's entre elles sí, sí. I, i clar amb tot cada any hi tornen, les, les aviades de la Meli. Sembla que resisteixen, però és, és evident que cada vegada hi ha més nius. Em vaig del comentar un aquí al costat del riu Brugent, que estic tinc pendent d'enviar-li les fotos als agents rurals i, i, en fi, està clar que no, no ho poden controlar. Ja, ja és incontrolable aquesta plaga, no? Sí, totalment. I també aquí ens, ens va passar el mateix amb l'eruga del Boix, que... Mm. Aquí a la Garrotxa ha causat una defoliació espectacular. Quan vas per aquí la muntanya del Far i tot això, vull dir, no, no queda cap boix. Ara sí que tornen a rebrotar, n'hi ha uns quants, que això està bé. L'únic que, clar, si l'eruga l'ataca una vegada i una altra, arriba un punt que el boix es mor. I, clar, això és més complicat. I aquesta oruga, d'on ve? D'on ve espècie? També és asiàtica. També. Sí, sí. Això deu ser pels vaixells i per tota la... la... Globalització de les mercaderies que es diuen colar en alguns contenidors o, o, o com arriben aquí? està ha, sí, estudiat. És, és, és probable jo que aquesta ho desconec però sí hi ha, molts, hi ha molts factors ja sigui canvi climàtic com també el moviment de moviment de persones sobretot amb... Bé, sí, això. I, I aquesta gent tan simpàtica que es porta la tortuga de no? bueno, sí, l'altra de punta clar, del món i, espècies... i, la, i la gent s'ha... Uh, no? Sí, sí, les espècies exòtiques també són una de les, de les primeres espècies que acaben sent invasores perquè la gent que ho fan amb tota la bona fe del món però diuen, ai, ara aquesta pobra tortuga que està aquí casa doncs la deixaré al riu que així estarà més bé amb amb les altres, i llavors el que no sap és que en realitat està causant un mal major a tot l'hàbitat d'aquella zona, mm -hmm. perquè si és una espècie invasora, la veritat és que pot causar impactes molt grans a tot l'ecosistema. Mm. I un exemple molt clar és això que diuen del... No, en català no sé com és uh, esquilmat, no? Quan, a, a, en el cas dels peixos, o sigui, la quantitat, o sigui, la reducció tan bestial d'espècies... De, de, de peixos, no només els que ens mengem eh, sinó molts altres que no els mengem però que també hi són allà i que van desapareixent doncs, principalment també entre altres factors per, per aquestes, aquesta pesca tan industrial tan... en fi que arrasa amb tot no? abans hi havia aquest, aquests tipus de, de xarxes que anaven arrossegant al fons marí i que es de, ho destrossaven tot però, però inclús altres que poden ser una mica menys eh, com es diu... Eh, que afectin menys, també doncs, a, es poden donar una quantitat que no, no dona temps a l'espècie a, a reproduir-se, no? i per tant en, diguem tu on trobes un bucaró ara, no? a la Mediterrània, no ho sé si n'hi ha encara, eh, però eh, un, un saitó no? De, que tant, tant ens agrada aprendre amb les olivetes al bar, doncs en queden molt pocs com, com moltes altres espècies, no sé, ens trobarem en un moment que no hi haurà espècies eh, eh, marines i, i que ens perdrem una, una font de nutrients molt important, ja no, diguem, doncs per gent com, per exemple, el Senegal, des d'on ara mateix estan eh, venint molts immigrants per molts problemes econòmiques, però, entre d'altres, per la... Com es diu això? Per, per la expropiació, no, per, per l'expoli de, de tota la, la seva costa eh, pesquera i, com, com que venen altres altres eh, embarcacions, altres flotes de la, de la Xina o d'Espanya a fer grans, grans pesques, doncs es queden sense el seu producte. Ja no diguem eh, del Sàhara Occidental, que també doncs, està ocupat pel, per Marroc. No? Per tant, és una barreja de política, com dèiem abans, però, però sobretot anant al tema eh, naturalista d'aquestes espècies que les necessitem per sobreviure, perquè necessitem aquests nutrients però també doncs, perquè tot aquest equilibri és el que permet que la natura pugui seguir funcionant, no? No, sí. no sé, Bernat, com, com veus tu el... Bueno, digues, digues. No, bueno, o sigui, clar, el, el, quan s'extriuen recursos naturals, um, doncs s'ha d'anar amb la mentalitat de que tu has de deixar temps perquè aquests es puguin uh, regenerar. Perquè si tu vas amb la mentalitat d'agafar els màxim, màxims recursos amb el mínim temps possible i, i no parar, no parar, no parar, arribarà un moment que et quedarà sense. I l'únic que has fet és gastar aquells recursos i, i ara hauràs d'anar a buscar un altre. I bueno, quan, quan una espècie desapareix, això, això, ho, això ho sabràs, oi? Um, I és una cosa interessant també, no? Suposo, d'estudiar... De, de, de doncs, a... A, la, a, a classe i, i amb els vostres llibres com... com o sigui, quan una espècie desapareix, desapareix ja no tornarà. És que no sé si som conscients d'això, no? Tu ho deies abans amb els orangutans, que estan tan proper a, a, als homes doncs, a la seva evolució, però qualsevol altra un cop desapareix eh, a, a, a no sé què hi hagi màgia, doncs eh, ja no tornarà. Sí, no, o sigui, totalment... I molts altres cauran també, no? Com Simplement, deies tu. Simplement... Um... Et deixa, et deixa un buit en, en, aquell, en aquella zona que ocupava i, doncs, òbviament, l'ecosistema serà més més inestable, perquè aquella funció que feia en aquell ecosistema, ja sigui perquè era el que es menjava a eh, un altre peix, o al contrari, perquè era el que controlava les poblacions d'un altre peix. Clar, si tu si um, elimines una espècie carnívora, per exemple, doncs de cop pot ser que et trobis um, una gran quantitat d'un peix que no vols, bueno, em refereixo a no sé, un riu, per exemple, d'un peix que no vols uh, perquè no hi ha ningú que el controli. Bueno, I això en els ecosistemes terrestres també passa. Com el cirulo, no? el típic cirulo de l'Ebre, no? que ha matat tots els altres peixos i ja no és. Difícilment trobes més que cirulos que és una, un monstre marí, clar, que el van introduir per fer pesca esportiva. Clar, quan tu introdueixes peixos que no tenen cap eh, depredador natural, doncs els estàs donant via lliure perquè s'expandeixin i perquè facin el que vulguin. I, i per això s'ha d'anar molt en compte en, totes, en tots aquests àmbits. Mm. Què, què més hauríem, o podríem remarcar de, de la importància de la biodiversitat per poder fer front eh, a la mitigació utilitzant també les paraules de les Nacions Unides per mitigar el canvi climàtic o per evitar que la crisi ecològica sigui pitjor encara de la que tenim ara i la que, la que tindrem eh, en quant a la, a la biodiversitat en protegir-la, ja no, no només d'espècies sinó d'espais, no? quin, quin seria l'altre diguéssim, missatge que, que podríem donar? Um, bé, o sigui, clar, el, el que causa aquest, uh, aquest um, canvi, o sigui, canvi climàtic doncs és, és tot, el canvi, tot el canvi global i, i part d'aquest canvi global és, és aquest fet de, de les espècies invasores i de l'extinció d'espècies. I, per tant, tu per um, mitigar tot aquest canvi global doncs està molt bé que facis um, accions o protegeixis determinades espècies perquè estàs impedint que aquest canvi s'acceleri. L'ecodelavall.org L'ecodelavall.org És que una mica és això, no? estem lluitant contra el rayotge. No? L'exemple de la deforestació és molt clar, però per posar algun exemple d'aquí, a la Garrotxa, per exemple, com podem protegir la biodiversitat a banda de, de respectar aquests espais de protecció natural, no? com tenim aquí el Pla Especial de Protecció Natural, la, la zona d'aquí de les Medes, d'aquí de, de Cogolls que encara no és parc natural, però sí que té un, un pla protector, però clar, tampoc et permet que pugui venir gent a viure-hi, no? perquè com que és una zona especial de protecció, tampoc pot haver-hi més gent, i això també és un problema que el veiem en moltes zones de, de Centramèrica per exemple, que és, a, que és el cas internacional que conec, doncs, que també li fan la vida impossible de, a, a les comunitats locals. No? però clar, no, bueno, o sigui Clar, si tu fas... Um, una aposta per la biodiversitat en un lloc doncs has de saber aprofitar aquesta, aquesta aposta per exemple fent ecoturisme o promovent l'ecoturisme promovent uh, unes altres maneres de, de vida de la gent d'allà En plan, no és només protegir i ja estar i que la gent no hi pugui viure i ja està no, sinó que has de gestionar molt bé les alternatives que li dones a la gent que està allà i que protegeixes, eh, que potser no cal protegir tant, és, és molt complicat. I com a prioritat, si, si dius que faràs aquest màster de, de biodiversitat, si, si el fessis, eh, per exemple, m'estic avançant molt, eh, però fent una hipòtesi, una, un exercici així de, de hipòtesi. quina podria ser una, una tesi o alguna que has, hagis llegit tu o, o que t'hagi arribat eh, com, a, com a tema a investigar i... I observar en relació a la biodiversitat cada dia ara. Um... Bueno, no t'ho no sabria dir, però no sé per exemple, hi han, hi han treballs respecte a la reintroducció del, del llop a Catalunya o treballs de coses molt més específics de la variabilitat genètica de tal ratpenat, no sé què per mirar si és viable la seva població al futur. Vull dir, són coses que es van fent molt concretes a diferents punts, però que, si tu les sumes, doncs estàs, estàs treballant perquè aquesta biodiversitat es conservi. I un, un, una última pregunta en, en relació a, a aquests temes. A, en quant a l'aigua, no creus que també és una qüestió molt important? Que potser aquí, doncs, amb aquest entorn privilegiat, tenim el riu Brugent, que, que ja veiem com baixa ara, tots els torrents també. El Ter el tenim doncs, una mica més a baix i segurament el tram baix del riu Tern estaria molt més sec del que ja està si no fos per l'aportació que fa el riu Bruxent perquè el Ter queda detallat al pantà de Susqueda. Com vam explicar en el tercer programa, si no recordo malament, que vam anar a veure la presentació del documental El Ter al límit, un documental molt recomanable. Ara que es reobren els cines, doncs, us recomano doncs, que estigueu doncs, a la White, si, si us interessa el tema, per les properes projeccions que hi haurà per aquí, per la comarca i, i per altres llocs de Catalunya. I, per tant, el, el, els ecosistemes fluvials són bàsics per la supervivència del ser humà, més si, si ve a augment temperatures i sequera. Ja, ja vam dir que Uh, en aquest programa vam remarcar que els 5,5 milions d'habitants que hi ha a l'àrea metropolitana necessiten de l'aigua del riu Ter i, per tant, si hi ha menys, menys neu, si hi ha més sequera, uh, serà difícil doncs, que, que es pugui subministrar Uh, només amb aquesta conca, segurament amb les altres no hi hauria problema, però ara mateix el terra està donant donant uh, aigua no només uh, a les aixetes de, de la casa de l'àrea metropolitana, sinó també a, a l'agricultura i a la indústria, no? que sobretot l'agricultura és on, on es gasta més aigua. I, i per tant no ens hem d'oblidar mai d'aquests rius no? que, que com diuen a, a, a Tortosa i a les Terres de l'Ebre, doncs, l'aigua és vida, no? Sí, totalment. O sigui, els ecosistemes fluvials és un dels punts on hi ha més biodiversitat. Bé, bueno, sí, sempre i quan es, es, conservin, es conservin bé i aquí les planes tenim un, de, un, un entorn del riu increïble amb, amb berns i, i moltíssimes espècies que jo, eh, sempre que puc, vaig a donar-hi una volta amb la càmera i, que hi, per exemple, el blauet, que és aquella espècie tan tan bonica que tenim aquí, doncs, si hi si vas i t'hi fixes, doncs acaba sortint. Hi moltes espècies d'aquestes eh, que potser són estranyes o que necessiten unes condicions ecològiques molt bones, doncs aquí les planes les podem trobar. Has vist alguna llodriga, el, el brugent, o...? Encara no, la tinc, no... La tinc pendent. Bé, bueno, o sigui... Un cop vaig per uns excrements que no, no sé segur si podrien ser de lludria, però aquesta és la que encara, encara allò, que et diuen que hi és, però que no... Una llegenda o... No, però bueno, ja confio en que, en que... O sigui, sí que hi han, hi han dades eh, que l'han vist. L'únic uh -huh. encara la pendent, jo. Jo no tinc la prova gràfica i, i no ho puc assegurar, però a mi em va semblar veure en una un dia, que em vaig quedar bastant flipat. Per la manera com n'aneden, és bastant característic, no? I potser esteva de pas, també, no sé. Potser, potser. Tenim ànecs, també, que viuen sí, sí, sí. salvatges. Quines espècies més que corren pel brugent? Um, just al confinament passat vaig veure que hi n'hi havia una merla d'aigua, que és una... una... Bueno, com una mena de merla però amb el pit blanc i que sempre està voltant per l'aigua i és característica de, de l'alta muntanya, de cursos d'aquests um, ben conservats i, i d'alta qualitat i per tant vaig, la veritat que em vaig vaig pipar bastant de veure'l aquí I, bueno, i llavors moltes altres espècies que van a prop del riu a, o a beure a aigua o a l'Oriol um... l'Oriol quin és? Aquell, aquell groc que canta fa un, fa un cant molt maco mm. també espècies de, de plantes, tenim el mercòlic vermell que fa unes flors així rosades molt boniques bueno, i molt, molta flora autòctona, que també és veritat que hi ha um, flora autòctona que he vist que aquí a l'Ajuntament de l'Espanes estan... han promogut l'eliminació de les acàcies, em sembla, d'aquí al riu. Sí, ho vaig veure també en un vídeo. Sí. Que encara no he vist exactament com, com ha acabat la cosa, però... També hi havia alguna palmera invasora, um, però bé, comparat... O sigui, jo quan vaig a Cerdanyola amb... Um, amb aquells ecosistemes fluvials que tenen allà, doncs, òbviament, l'impacte d'espreses invasores i humà és, és molt gran allà. Vull dir, et deixa bastant impactat i tot. Sí, sí. Escolta, per anar acabant, tenia dues dades només que, que et volia comentar. Um, es, ho, vaig, ho vaig veure al telediari, jo vaig alternant entre el Telenotícies i el Telediari de TV3 i Televisió Espanyola um, per poder contrastar, tot i que, doncs, uh, per autoprescripció mèdica, doncs, intento no veure els Telenotícies perquè em poso de mala llet uh, per moltes qüestions... Uh, però sí que vaig llegir un, uns gràfics que van posar i, i deien, per exemple, són negatives eh, les dades, però, en fi, hi, ha, hi haurà matisos i te, te les volien eh, comentar. Per exemple, l'emancipació dels joves, que és poder anar a viure doncs, fora de, de la casa on, de, dels pares, per entendre'ns, eh, és a, a l'edat de 29 anys, com a edat mitjana a tot Espanya, eh? no són dades de Catalunya, són a tot Espanya. Diríem que jo, estic en aquesta mitja, que és quan, em vaig a, quan vaig marxar de casa tenia 29 anys i, per tant, sóc dels, dels que estan en aquesta mitja actual. Uh, ja han passat uns quants anys, bé, eh, d'això. En quant al mercat laboral, els joves entre 16 i 29 anys diuen que hi ha un 30% d'atur i que la temporalitat dels contractes és del 49%. I, per tant, gairebé de cada dos contractes de la gent jove, un és a, a temps parcial, a temporal. I en aquests moments, en el segon trimestre d'aquest 2019, és a dir, abril, maig juny, hi havia 29 ERTEs. Uh, és una mica doncs, una radiografia concreta de, de, de la joventut, de, de la gent jove com tu. I no sé, tu ja em deies que estàs visquent entre setmanes a Cerdanyola, no? Sí. En... D'alguna manera ja estàs emancipat per poder estudiar a fora sí. de, de la comarca. Uh, això sí. Bé, bueno, l'únic que, clar, um, o sigui, compartint pis entre uns quants. Vull dir que també és una... O sigui, el, el, bueno, el problema és que els, els habitatges ara mateix tenen un, un cos um, tan alt que o sigui els joves, un cop... Um, Imagina que comencem a treballar, però clar, és el que dius, feines d'aquestes així o precàries o temporals. Clar, qui és que se la juga a emancipar-se quan no saps encara la feina, si et donarà o no et donarà, i a més a més, com que són lloguers, o lloguers, o comprar-ho, són tan elevats que, o sigui, tu sol ja és pràcticament impossible. I dos persones també t'hi deixes la meitat de, de tot el que guanyes. Vull dir que ara mateix als joves és, és una mica complicat de formar el teu, o sigui, el teu nucli fora de casa. I quines expectatives tens ah, després de la universitat? Creus que podràs fer algunes pràctiques o, o ja s'afavoreixen les pràctiques en bones condicions uh, o Creus que tindràs sortida en el teu camp? Um, bé, bueno, la veritat és que el camp dels biòlegs no, no és que estigui tampoc molt bé a nivell de, de sortides, perquè bàsicament tampoc s'inverteix molt uh, o el que s'hauria d'invertir en aquests temes d'investigació. I sí que ens, tinc algun professor que ens recomana a, a marxar fora, a fer el màster sí, sí. i així, però, bueno, és clar, s'ha és... bueno, de valorar també, no sé, és complicat. Però no hi ha hagut una revalorització? Revalori... Revaloraritz... No o sigui, no s'ha revalorat ara totes aquestes professions relacionades amb l'emergència climàtica? De... Hauríeu d'estar, hi sí. o sigui, haguéssim buscadíssims. S'han sí. revaloritzat, però... No sé si s'han destinat els, els recursos necessaris. Poder. Val. Una mica com els MIR, no? diguéssim, que, sí. que els estan aprofitant però tampoc se'ls se reconeix com, fins al punt de que han hagut de fer vaga, no? Sí, totalment. La veritat és que el món aquest, ja sigui sanitari, científic l'està portat molt també a nivell privat encara, en segons, en segons quins, quins àmbits, doncs també dificulta que o sigui que um, a nivell públic es pugui, es pugui avançar. Mm. Molt bé. Doncs, escolta'm, un missatge optimista que com... Com creus que, que ens afectarà això aquí a, al, aquí a les Planes d'Ostoles? Com a veí de, de les Planes, uh, l'altre dia el, la Laia ens que és moment de fer comunitat. Tu com, com ho portes això? Tens una bona xarxa aquí a, al poble d'amistats, de, de família? Uh, sí, sí, sí. Tinc amics i tinc la família també. Vull dir que pel que fa uh, a efectes... De... Bueno, et refereixes de, de la pandèmia o... sí, en general per la pandèmia, per la crisi econòmica per l'emergència climàtica, perquè tot està en paral·lel i repetint una mica el missatge de la Laia doncs eh, això doncs, que, que potser realment més que mai és moment de fer comunitat de, de que doncs, eh, sí. la gent del poble doncs, tirin davant d'alguna manera doncs, col·laborativa no? però clar, depèn una mica de les xarxes de cadascú això Sí, bueno, quan... Clar, quan passes per moments difícils al final, el, el que... amb qui has de buscar suport és amb els que tens uh, més propers, perquè si... si l'estat no t'ajuda i si no... no, no reps el, el suport suficient per part seva, doncs al final el que s'ha de fer és això, buscar alternatives a nivell de, de comunitat i de més a, a, petit, a petita escala mm. amb les dificultats també enllaçant pràcticament el que comentàvem eh, quan hem començat la xerrada que tot, per exemple, a la universitat ara esteu fent les classes online i per tant aquest vincle ja el perdeu no? per vol que tu comparteixis doncs, pis amb, amb estudiants doncs, això ho tens però molta gent també es pot despenjar no? o, o, o allà una mica més i per tant tampoc és fàcil Sí, no, bueno, o sigui, jo, um, en aquest sentit, d'extreure de, masses coses positives de la pandèmia, jo, la veritat és que no, no ho penso tampoc, eh, o sigui, jo soc més partidari de què ens haurà fet més mal que bé, perquè sí que poder, um, si ens n'en sortim, o els que ens n'en sortim, <ríe> uh, veurem les coses d'una altra manera, perquè quan has estat um, molt malament, doncs poder valores coses que llavors pots fer però, a part d'això, jo veig gent que, de veritat, ho està, passant, ho està passant malament i dubto que em pugui extreure masses coses bones, aquella gent. Doncs, in intentarem doncs, buscar buscar aquestes coses eh, positives, com ja, ho fèiem, com ja intentàvem dins de les nostres possibilitats abans de la pandèmia, perquè, efectivament, hi havia moltes coses abans de la pandèmia doncs, que ja ja calia transformar i, i per tant doncs, ara encara més mm, Moltes gràcies Bernat ha sigut un plaer conèixer-te en directe pràcticament amb aquesta xerrada Gràcies a tu Fins la propera, quan vulguis doncs podem seguir doncs, comentant coses sobre biologia, sobre totes aquestes qüestions doncs, que, que t'interessen i que estàs estudiant Moltes gràcies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 Eco de arroba gmail.com, Eco arroba gmail.com.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 de laavall.org, l'eco de laavall.org. I també per Internet a ràdios